El hamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allah na falenderojm, do të mbërrim ndihmë dhe falë kërkojmë. Ne po vazhdojmë sot me një nga ato dhaula me një pri ngjarjeve të rëndësishme që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit sa do të themi që kanë të bëjnë me biografinë e tij të nërëzër në takimin e kaluar, kemë përmandu një, një njarje të dhimshme në pasoja, padushim, të më dha për pegamberin Alehi Saratua Sram, ku në një prit, në një të rathi, uvranë dhejt nga shokët e ti. Dhe të të të të të të të të uvranë në vendin e njarës, nësë dhe dhe dërguan në meke ku u shqipën se rabë dhe pasta ju ekzekutuan. Dhe kemë përmandu se, padushim, sa shoh këta pejgamberit alaihi salatu wasalam ku do që ishin për cilësinë edukatën që e morën nga pejgamberi alaihi salatu wasalam është një ngjarje që kanë ndodhur në 6mk më pasojë halam ose thellë dhe më shumë për pejgamberin alaihi salatu wasalam por që komsin më të vërtetë interesante dhe e rëndësishme për neve në këtë kohë ku, ku ndodhi ngjarja e regjias, nëse regjik e me është një vend ku ka ndodheja trathia pak pas të sënjarje jo shumë largë, hëmë, me javë një njëri nga një pies e qëjtu nejtë nejtë së dështë, me jështë ku përshirët e kërështet i arabi së audite riadi dhe dhe dhësa pjeste asaj ane e ka qenë një fis i madhë fis i benu amirë Në fisin më madh që ndikim, kryeplakui i këtij fisi, Amr ibn Malik, ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë me vizitua. Po nuk ka qenë musliman, nuk ka qenë besimtar, ka qenë edhe një ithëtar. Ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për raporte të mira me të dhe e ka sjellë një dhuratë nga fisi i ti. tij. Dhe i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam bëhu musliman. Do Këthë ju Zotë Gjellë Gjellë lehu dhe besa se Allah është i vetëme që meritan të adhuruat. Nërsa Amrë i Mali këthë nuk muna me pranë islamu. Nuk e pranë islamu. E pejgamesëm e ratë lirë, atë këm të mi afrojë, nuk deshe ratë lirë. Po këtë ashtë kë këtë krye plako në shenë respekti për pejgamerin së sa Asalim i tha pëse nuk më japë në në disa shukë të tu që i kemsu finë tonë me mu më i dërgu të fisë si jam atje ka njerëz atje që këshë në mëgu mëslimanë. Atërëta përgëmëri s.s.s. unë një këshadërgë mirë po për që, mon, kanë frikë nga kabilët e nëgjit të nëse këshshë pejtynë që dëmonë kanë qënë koë paskoë të të të mobilizuar për meleoftu përgëmëri s.s.s. Tha jo për atë punë unë të kryjë, da të këptim të kryjë punë. Unë i marë në të bikqyërë, se këshë të kryjë pl Andaj edhe i kishte në kontroll edhe familjet e tjera që ishin nën Këçës. Atëra për shkak se ishte shumë pikë strategjike shtys i madh dhe me hyrjen në Islam hap një portë të madhe për pejgamberin alayhi sallatu wasalam Muhammedun sallallahu alaihi وسلم 70 prej ashatëve japën. Po këta 70 ishin përzier të njursi kurra ussahaga. Do të thënjë të njursi ë ata që e ledhenin bukur Koranin dhe i dinin mirë reglët e ti. Në, në të përzidhën nga jo në onë shtresa e rëndam të sahabëve por të përzidhën nga shtresa e të diturët të sahabëve 70 vetë i dërgaj Përgameri S.A.S. në këtë drejtem. Kur areta në tje du më thonë ishte njëri prej odhëhetve të këti fisit madhë Amer ibn Tufail. Içeli ishte i njohur por, domethën, ishte i njohur por, ëh, domon, ëh, dinakri ishte i njohur për njëri ligë dhe i keq. Që Amer ibn Tufeli kishte arma herë tek pejgamberi saollallahu alaihi wasallam, edhe latmiçari i mund të pushtat, i thon pejgamberi saollallahu alaihi wasallam, "Aboneun ti marrësh." Por na ai me vuarësh me kënd në Muhammedin saollallahu alaihi wasallam. E qka marveshja që këtë piesë, për shambull, të kësoj zune, ti e merë në dheqëja, këtë piesë e merë në dheqëja. Me do pushtitin e përgëmberësë, në unë, a i shkën matë mentalitet të pushtetit, të menu se edhe për këtë kërë përgëmberë i Alehi Sratusat. Ose thotë të të të leshë testament se unë jam të shkëndarit të kurdesë, të njën e marrë dhe heqinë. Për. Ose përndyshet për, për. për e të luftë e ratë me mua. E kamërështë të më të asë njën e heqa. Nuk, nuk bojë të marrë eshe. Da që më bojë musliman, bojësh. Mësë zdan, më të zdanë, i lirë. Këtë dëmonë, Amri me të fejli, ishte pjesë e këti fisë i Beni Amri. Por nuk ishte me pozitë të krye plakut. Dhe, po së shkunë saupët atje, dëshën që fillimishtë, Porosia e Islamit, mesazhi i Islamit ktieni në mëngjes. Prap, shikao, edhe pse ekse prokupej ka beson, e resil të kaç, prap, domthon Muhammed as-salam ikë dogu letër që u bë musliman. Andaj Haram ibn Milhan radiyallahu taala anhu, nin ka shoftë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thonë e mer porosin dhe shkon te Amr ibn Tufele. Po sa hynte ai, gjeni dhe ka postat ku rregulla, sikur se sot, do rregulla diplomatike. Edhe pse kanë çirn armiqësi, për shembull, ambasadorët nuk kanë vruar. Njëri një dërgoj e, mbes, e, e mesajnë, të marr mbës, ka hutë ti, ka mesazh saktum. E marr mesazhin, të pëlqen, të pëlqen në punë jotja, mirë po nuk vron të dërgouret. Do të thotë që ka dërguar dikush të tjetër mesazh saktum apo. Po ky është të tash një, një ligë dinag dhe jep shaj njëmë për rojëve të ti apo, që duke bizdu me te me ardhe me godit me shtiz pra pashpina tëmë dhe për tëri se Haramnum ibn Milham, radiallahu ta'ala nëhu, dhe mon i aprezentante mesajnë e pejgamit e sal roja pashpina e ka posa minuk e Gjebal ibn Malik, e godet me shtiz nga pjesë e pas me shtines dhe e qetë për para pjesë të për para me të barë këta. E shkinë mësë të madhë. Dhe kur ishë përthën gjaku haram në Mbilhan radiallahu ta'ala anhu, e kapë gjaku me dorënë ti dhe i bënë fëtyrës i dhe dhe dhe të fuzë të varab Bilkabe. Hëtë përshë a zhutë në qabës, fitova. Dhe në duke, vdeka. Për këj që vrau, që ditet. Dhe dhe, përse përthat fitova do të them qytunë se kta që kushtoja kanë ata. Kujtojmë që s'kan tash gjenet mase që ka Udeka. Nuk ku e ndençmën po kë gjebari kës bota rahat. Atë çuon e vron njërin kus nuk ka boka dhe këto fitova. Edhe Elan amri për tufën e shkon në Medinë te pejgamberi sa selam. Që prasi më interesoi posha sheh pejgamberin sa selam posha sheh sahabët bot muslimanëve. Një gam musliman duhet të bëjë kjo që e vroj këtpë ashabët pejgamberit alaihi salatu sallam. Dërsa Amir i bëndë të fejli, të mëhon, fillan gjithash me tentu që disa familë nga fisi dhe një Amir, që kërje plaku, kështë edhe në bes aty 17 vede, me i, i josh që me e thyj marveshën e të bëndë. Shumit se refuzojnë, dhe nja, i kënë adhonë bes njerit, i ka qumë bes njerëz, s'ka mi prejkë. Mi paja rinjë me trathi dhe me dinakri, disa pëjtyre me i mobilizu dhe organizohen në trathi i vrajnë 70 asatë për pejgamberit s.a.ll. Kjo në gjarë e quëtë, të më honë, një prej tragedive të, të biru me une. Biru me une, është një pusë me une ka pasamin, e që ty ka ndohet kjo, thënë. On ka qenë në dalet Medines, në drejtim të, të nejdit, thënë. Nuk kamri helan nejdit, po në dalet Medines, në një, një periudet saktuar të lërksisë, kam dos kapon çuçi bërum me unë nuk shqipton asnjë pyetje për asnjëri e ka pasur me kab radhiyallahu taala anhum nuk është kab manik është tetri kab thon ai shqipton se 40 vdekur kësse ka vdekt dhe ai shqipton dhe kthe tek pejgamberi sallallahu alajkum bit në arshok luft në luftën hendeku e hendekut edhe ky domthon vdes në rrugën e Zotit në kth ngjarje domon 2.5 javë pejgamberi kanë qenë në udhën dhe shohin se disa prej shpezve posilin me një vëndë, dhe marrin në vështë, se përparin orientu, se pas kanë ndodhë dhe qëka atje aftën. Afrohon, kër shohin, të mehon, se qëfar kanë ndodhë, vërsuren me dy, këta dy kanë qina, përën, vërsuren me i, surmu, ata që i kanë, surmu shok të pejgamberi të Alehi, së vatë u sëram, njërin pëjtyne, përëshim se evrohin, se jenë shumë, ndërso tjetë Dohën e ka pasë amën Amër ibn Shejbe Atë e kapin rëmbë Mirë po, kur të vërdetan Kusë është dhe identifikohet Kjo Amër ibn Tufeli, kjo krimineli, kjo vrasi E mërvesh, se e ka dhe qëka të afer Ka anë e anonë në stafën Edhe thët, këthe u përkajor, elshan Amër ibn Shejbe që kjo Dukë u këthyt është me dinet e përkajamersan Rrugës i takën dë njën zafën Norit me nivene për po shumë, aty du të du njerëzë. Kër i të kërën e du njerëzë, e mërë vashë si jëmë pikrish për ati fisi që i ka vra ashtë hapë të pegambirit. So, so, njerëzë që ati të fisi njëjtë. Edhe thotë, nuk jëllëshoj pra për për mërë diqka më vetë. Në të kuptim, nuk mujta me i pështu atë atë jamë, dënë me bon një lojë loj hakëmarja. Dhe posë të të flenë atë, i vret të du të amë. Mir po këta dy subhanallahu edhe pse ka qenë nga fis i kundështar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më foli më foli besa se as kush nga shokët e mi nuk kam ju prek. Po kësse ka ditë, ku ka qenë i mllafosur edhe kur ka pas 70000 euro. Do të ishte përzi e dova, ku shkon me dinë i trekant pejgamberi sa ka dhënë, thot pejgamberi alaihi salatu sallam i pasqëbroa dunia që tash na duhet me uash pagu gjaku aty aty. Onse të ta kanë qimë përfisi që, për që kanë vra, po me gjithë atë marveshe është marveshe. Përgëmër së se ka atë marveshe, le përsa ta, kam bu kërdi dhe terar, bishokte, të tërarë, bishokë të Përgëmëberi të Alihi S.R.A.T.O.S.M. dhe njëri pri a tyne që, dhe mënë, ishte nga të vrahët, dhe mënë, përra se me me uvra, i qëjdu nga që jelë, tha, Zot, i dhe, o, zëti, jemë, lemrejë Përgëmëberi Edë tregoj pejgamberit alayhis salam edhe shumë vë që kanë me pasive se ne na tkënaçim me ty, dhe ti i tkënaçim me ne. Kësu von duaj larg pejgamberit. Dhe Allahu xhalla hola i shpall pejgamberit sa sallam, mosë këstu këstu ka ndodhur. Bëla, thot Anas ibn Malik, dirifon ka dua të ktyni ri e kanalizuesi e vet Kuranor. Qase ka punse jeta të, të ndodhën, kanë zbitën i ku, kanë pashtë ni ni ni ni ni ni për shembull, por disa këtu pasajë dërogu dërgoju edhe a jeti edhe për baqja e tij. Dërgimin Kur'an don ka ndodhur, ka herë për shkak të dërgoju vendimi, po ka mbet aty. E ka herë do, ka ndosh dërgoju edhe a jeti. Ka thënë Kur'an Allah ka dhënë çësa në Kur'an. S'ka sot Kur'an më. Po thotë Enes ibn Malik, këtë dua të ketiburë që ka bëu dom aty, don në në në në të vështëtej, e kiminëzu drejtuon sihet Kur'anur. Deri sot pa pejgamber, et tash largon e thash, bladgani, më nuk ka Kur'an këtu ka se gjithë ka ka qenë në në bjekqyre në Allah Gjallaj Gjalli dhe pejgamberi s.a.s. një muj dit ka bo doa në kunut, në pas kohë pas kohë të namazën nun është prej sunetit pejgamberi s.a.s. nga njere kur mund në konë një grupë i muslimani popël në fatkeci, në sfrotë në madhe, në telashtë të maja apo që zbashku me imamen me bo doa edhe gjatë namazëve të ditë sa në sabah ndrek nikë di në akşam mjaçi ose në sabah për shembuar pastaj ç'ish ç'ish vlerësohet situata. Të. E për shkak se ishte një ngjarje të mbarshme që ka ndodhur pejgamberi sallallam pas kohë namazit në Rruz nikun mund të thotë ka bodu kundër sy njëra që domthon padyshim e kanë e kanë lënduar rreth pejgamberit sallallam. Pastaj në Rruz nëon më sporti trapi, pastaj plus asaj domthon besua dha, pastaj i ka i ka dërguar mision pasor Po bashku mi mësuu njerëz, s'kan qenë për luftë, s'kan shkuar me sulmoas kan, kan shkuar rast në mision pasor, më mësuu njerëz me kërkesë te krye plakut kan shku. Ua ka për 10 njerëz më të mirë për një grup pejgamberë se podum në Rumi u su. Më ndodh kjo, padurm se ishte goditje shumë rond për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe një muj dit është lut dhe thuat është përmand se kjo amel Bentufali, Tufeli është kjo kriminale e kaspru Allah xhallahu ne smundje që Ka qenë pejsmullive të trona dhe gjithë njerët e kanë praktisë, s'ket e kanë lënë, s'kanë guzuë, asë kush s'kanë guzuë me, me ju afru, si pasoj e një smunje në gjithë që i kara, ka metin vetë mund, dhe në njësot është qmendë dhe në në një rastë ka hybë në kalli dhe si, si, si tërbuëm dhe qmendë në duke vrapu, e, dëmon, e ka shkatruzë o të gjellë ula dhe ka vdeka përëm. A në kjo është një nxarja që thash një e si nxarja e biru me une, t'i pusit me une dhe vrasja e 70 të mëhon ledzuzve dhe kënduzve të njërë të Koranit dhe njërës dhe dishën në kone pejgamberit Alehi Salatosa. Qka përhytojnë një pe kësa nxarja të në koshum? Ndo bi që du disa përmin me i përmena hon. E para është shikane për shambull pejgamberit sësallem se si në mënyr dëbud dhe të kriplaku që përmandon bënomë si do të zdu. Rrequll, laj krahë fitin, nuk ka dhunë në fe, nuk e përdor dhunën për asunën. Qase ky tash ky shtatë me ditë ka bënë një presion e kishte dur, nuk bëri presion te pejgamberi alaihi salatu sallam. Ataj u afronda njerëzve të Islamit, kush e merrte, kush nuk e merrte, ishte lirë të vazhdonte me fen e tij, nëse i përshtatej dhe i përmbajë marrëveshën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Tëndrozor, shikoni të po, po, të të të të të të, edhe kujdes në peqëmasën për shokët e tij apo. Po nëpë dërgoj, po konfrik ata mos po minguzin ata. Thoni i don të shokët e tij, edhe psi dërmantan ndë misionet vështira, prapse prap, nuk ke shtërvshmëri. Nuk i dërgoj të bashkë tek ashtu, ose merta se bëhet të, të duhura që mir po trothos, trothor, domo njëri dinak digje me me të premim besë kurse prret fara mir po. Kujdesi peqëmasën për shokët e tij ata. Atë sigurisht që do të, të, të, të On, se, më marr, më sem peqsoj. On nëse nëse përshar e dërganë dikën, dikën, uh, e dërganë dikën, ose e nëngarkëm dhe një punë. Asuj, unë e për të paguj, unë e për të do. Më në pak edhe, me pasë ollë të thimë shmëria, por një falajt, onë mësë me nëngarku një përteja, asaj që nështë ta, ka mundësi me bajtë, ose me hon, më pun, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Era As-Habit e ka dhënë pesën pejgamberëve kanë më dëgjuar. E nuk tha ti ke më nguhu mua, thonë, nuk realisht nuk, nuk, nuk, nuk e përdorte autoritetin për më i lënduar njërt për më ngarkunier, përkundazi. Kishte dëshmëri dhe kishte mbyndaj në tynë sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu të ndërkohë shikoi pejgamber sa po i dërgojnë këta njerë mën mision me musliman. Nuk e çej kur nuk uoft. Don, kush po shkon me musliman jashtë po fy? Atë pse sleepja As-Habit pejgamber sa? Ka pas diet mjaftueshme çi diçkam ju thon aty ne po. Mir po tash, çkako situata që më dërgoi njerëz që janë të përgatitur. Përgatitur, do të gjithë kush më u marr me me me, me thon po bëj davet, po thirr dikën. Sa i kë është mirë njëri me msu di kë kon për fe mirë, po me ditë citasaqtuara, ndër thon caktuara, ju gjithë kush më u marr me kët punë apo? Ju gjithë kush më fol. Do të më kuptu që duhet më kunit përgatitur për u marr me disa çështja që kanë të bëjnë me pretendimin e Islamit, sikurse kemi thënë se arapo. Pra do të pikam sot i përzohtë dhe njerëz më të mirë për me atja me më qohu atia që njerëzve më uam Sufenave më simin fest kërkon ushi kërkon buci kërkon dije kërkon maturitë kërkon pikunish shumë sani kërkon juve çefi ani nuk bën pubesh me, me dëshirë po kam çefën e njerz më kthifë ani mirë që një po ke çaf li po çifet do të bëkoni shosh shumë edhe më ma shka edhe me dije me pjekuri megjithëse i përmendëm pra do njerëz më të pjekur dhe njerëz më të mirë i ka dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Edhe edhe, domethënë, edhe për mximimin e festës, do të bëjë njerëz të përzierur. Jo kush ka qef, ollon që është këq me sukses po fe. Ti e shesh këq me sukses përpote, për shembull, e ke rezultatin jo të mirë në shkollë, për shembull, ose ti për shemb, don të sikiti sa rrethon për këtë pur. për këtë punë. Prandaj domethënë se nuk duhet kush ka qef, kush don, hajtë të provojmë në kuqë punë eksperiment. Njerëz që ata përforcojnë fe, do të mëkojnë të përzierur po edhe në aspektin intelektual, edhe në aspektin e, e kulturës, e edukatës, e të formimit e e tira, bër, si të shum zonë të tjera apo sikurse i porzuve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu të ndër të shikonin i dëgjëtarët, nuk është hera e parë apo. Domethënë që thejnë gjithsa protokolet, gjitha rregullat e thejnë kur bie fjala për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Don ka cin traditë arabe e natkujt popëve që të, të, të deleguarit nuk vritën apo kam uit më shumë të lalu po mos u hajde se nuk do bes. Rregull, s'ke shku. T'ka pranuar më shku taj për shembull, më dorëzuën më sa saktum, ke qenë i brojtur. Pasha ka, mos e ngalla. ë Megjithëse peigamësoni, përmbaj rregullave. Se peigamëson pse i dërgoi shtata sap, duke u duke e ndërtu kët biçka, bëj bi një marrëveshje soja dikun ndër komtarë, po. Jo ishte marrëveshje, kur kryepllaku te Besën une pra i besoj kësaj puna për une pa të besoj të ty në këtë barveshe për e pekema është u besante dhe i zbëntante regullat edhe të diplomacitë asaj kuha i njëhtë e mjë të regullat dhe nuk donë të me i thujo i respektante edhe pësat të tjetë i thanin për balë Muhammedit sëllëllahu aleyhi oselem gjithashtu të në rozër të erasti i Haram ibn Milham i cili u godit pasfina dhe cili bënd të këtë, këtë vepër pa dushim se Uh, njeri me vdekë nuk kërdi që në pasakënshme a që ditemi që desdikush? jo, nëse vdekë në më nëmë që vdekë që vdekë filoni pëse ka që që në përshme në shnooshe mirë po vdekë nuk kërdi që në bëfasan nëse është pjesë e natyros njerëzora përshamur. a të gjithë kërdi që me vdekë? mirë po dalëm vdekë apë vdekë në një me vdekë në si misioni Kashkumi ia prezantoi fen zutë, e Zotit, e Zotit të njerit apo më thën fen Allahu xhallahu ole një mesazh pasqur më bajt apo dhe po goditë te Dina Kreshth. Kjo për as hapte ishte pyetura më e madhe. Nuk nuk tha çka më gjet, çka u bë me mu, mua. Qase dencës e vdekja ka me saktimin e Allahut xhallahu ole. Ka pasur me vdekje çat moment si aty, kudo qoftë. Mir po të përzjendet që të vdes duke qenë në vend mesar në pejgamberson, padyshim se ishte një gëzim i madh për ta. Andaj këtë gëzim dhe kjo është e në të rrëzëtë, valaj ajo që e dëlan vdekin e muslimani për i niku i tjetër, e se muslimani dhe dhe se vdekja për të është bartja të një bot tjetër ku tashmë fiolan me i vjen frytet e kontributit tia, e punës të tia, që ka e për shembol a fërë, Alla është le wana ka fojtë për besimtaren surën Bekara, e ledhine juq minune e bënë Gajib, ata që i besojn besojnë të nga fshehurën, fshat ama mundos Allahu subhanahu wa ta'ala na ken beson zot e gjallëu Allah e fshon ky shojmë na ken beson gjernat ken beson gjernam lek akren beson tu po. po na ken beson apsod ky shojmë apsekan si posoj ksoj për shembull na çy sejton na bën vezvese ken probleme megjithatë ne rezistojm kësojfton dhe prap çndrojm besnik në kët gay besoj nuk lkundemi gdiqe kur beson ton është një mundsi që tashmë ka fshat që ka beson te çepartë ata që sakrifikohen dhe ka pasë ngadelen ngacmimin nga, nga, nga shetani, tashmë ti shfaqet. Me pa Allahu xel lavala, me pa xhenetin, me pa të premtime, ato ato shpërgjithë që Allah ka e ka premtuar me kultiun e gjithë aftë më radh. Ndaj vdi që për, për mëshëntorin nuk është fatkeçi, mirpo asht von dalë nga kjo dhunjo prej sprovave në beqati dhe mirësi, nga ngarkesat në shpërblim dhe lehtësimë këtu në radh. Me çaj kurosh në rrugën e Zotit, ku përfundimi është i mirë, koni vdes duke bop punë mira me vdek namaz, duke bo dheker, duke bo sadaka, duke një mundi kujt, duke, duke, duke mësu diken, duke lezu kuran, e pun tjera të shumë të që njëri, mundet me i bo dhe me qenë aja fundi tjë, përndaj, një dhët me lutë Allah në gjellora për përfundim mirë, të mirë, përfundim të këmshëm, një, një, një përfundim i cili vullos dhe për darin e besimtarit dhe me tej dhe Allah në gjellora për para, të. si kërëse ka thënë pegamberi, si këni jetuar, këni me vdekë, Dhe ashtu si kur që këni vdikë, këni murin gjallë të këllohë Gjellohu alafënë. Nuk mund morë rasisht dhe që njeri vë da në sejgjde. Si rasisht s'ka kështë afënë. Rasisht nuk ka afënë. Des njeri si ka jetu afënë. Një badet, në dhëmë tëllohë Gjellohu ala në putë mira, jë bjene allahu për fundimin me shahadet, e me faqe barësi, e me të ube kështë më alafënë. Përëndaj, duhet të në kohë njëri me kohë një angazhëm që përfëndim më ardhë, ardhë përfëndimi i, i mire. Gja që të ndërurë vëzër për jasaj që marë më ashteta, që ka një këj që vërau këtë haram ibn Milhan. Këj vërau se ishte argatë, këj nuk dinte, po me eshetë këtë si një njeri dhe mund armikë. Nga se ndonën ka njerë për shamë që dikosh duke shpi për dikën, me armicu dikën, ku në ti, a i pat di që është n i pos sille akëti, sikurse sille e khubibit, sikurse tha e gruja, rabë matë një së kumë poone, ka që e dukum, ka që e selësëm, a ishte kështë për khubibit? Edhe i qëfë ishte e harabë në khubibit në hanë, që i ka, as hapë në bëgë avësëm ishen shambullë për zgjalli, por edhe shambullë subhanëla në vdekin e ty në të Duke vdek, u të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Fesë Allah Gjellewana, a me në caktuar o kur u jepët shëmbëll i duhur, apo kur u jepët mësim i duhur, këthejë në, në robë dhëtë Gjellewana. Dhe kënë kështë hera e para, kënë kënë kënë këve të funde, këmi pa i regjisori holandezi cili e ka, ka, ka regjisur dhe ka përnu film me përmbajtje shumë të ollë dhe të pistë këndër pegamberit sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu ka çën filmin e njëtë ka ka shkaktuar dhe trazikta u bën në Islam me këtë vallë. I njëti tash kur e, non, mlejfit, e shumë tjënë, të, pasaj, ka buar filmin e ka bën, ka pasur ja, von bllefit e parajykime më shumë tjetër. Pastaj kur ka pasur këto tragjime, çik njerëzit pendoj kanë shumë këto se ka bërë filma të tjerë, por kur kusht çuk kështu atë po s'ka bën, njerëz ka shtër për dikën. Është interesuar dhe ka pa po, kush ka qenë Muhamedi sa selam. E tash bu musliman dhe donon s'tash ara Shëmë fatë ati duke shku në Qabe, duke shku në Medine, duke, dhjela, duke kërku falen nga pejgameshën para që ka buaj e kështu më lafëm. Paratitë do ditë e lezeva për një hindus në Indi, që ka, ka qenj një pevullëthhezve për me, me erënu një Indi, për gjamië o matë vjetën në Indija. E karëzu, ka djega përë. Për më u shërë më si më lafëm. E për të asho pëndua për këthy. Dhe e le zesha, për dhe dite, zëtimit ti tha pasi që unë e kam qena që e këmërzu një gjami, ja ku më dhonë besën zotit që në onë satë jëmë gjallë një qënë gjamija me ndërtu si kompezim të asa një që e këmërzuahën. Nështë Allah më më falë ato që e këmërzuahën. Për shukën ka në, nuk duhet dëmonë arroganë sa dikut, dhuna dikut me të bëllë të ju arroganë. Tësë dhu mirë, nuk dhjetë. ولا تستو الحسنه ولا السيئه نقوم سيموا بزوا اميره كيجه سبرابطا كور تي بامي ابسدي كور برك يا جماعه ولا تستو الحسن ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن تي ريزيستاي تكيجس مع تش مع اميره نمنير مثمر ريزيت كيجس فاذا الذي بينك وبينه عداوه ذن دولجه الله غرانط ط اذا الذي تتبفاسوش كور يا aje që ke pasë ti me të arminësit dhe problem, shëndrot në mikën me të afer të në fëmë. Oma ju le kaha, këtë dersë, nuk e mërë me të gjithë të kështë apërë, ille ledinë e sabaru, pasë po në që i kanë dëremë, më në sabërë, e këta po, këta kanë mundësime po këtë dersë praktikë në jetën e, e të në fëmë. A në shiko, këtë armiku, e vrau këtë sahabë, mirë po, më <coughs> padije, i, i, i zhvytë një un e para ditën dhe o po o po muslimanof. Për që të bënë gjithashtu të ndruaz është ata. Pejgamberi alayhis sallam bën të dua. Andaj të ndruaz nuk duhet me të çopunë dua. Ka përshëm kur dikush i bë zullam, ndon familja, ndon rreze të caktuar me konflikte me me të afërmë, ndon ndon rreze të caktuar. Dhe e sheh që s'ka çka me bëj apo. Na një është atë kuptim, nuk ka nuk ka mënyrë si me kthy drejtën, i thush bën dua. Dua po, e çka dua po. Në të këptim, e, duaja si kërësime këndeshkja, sa me të tjekë qafë, jo, Allah, pëtër, jo, ti ndjeki rukët e duhura për me marë hakën tënë, rukët të e njuhura, rukët që, që të ta garantojnë drecinë, njeki, padushim, mirë po, bjullën dyrë, suni, suni, suni, nuk mësh me arri drecinë tënë, që i durë të ka qenë, Allah, duaja, është, njërë alëherë, në onë një nga sërdejën, më të fuqeshme, që me te Allah u gjellonë, në dih Për në pegama sëllë, nuk organza ju shtëri, nuk organza azgja Për në mu ha këmarë për asaf dhe ti Absolut e të umërzit, me për e kishtë në ngushlimin Se këta njësë të ka Allahu Jalla Ola kalmarë për e më timë në duhr Dhe Allahu së të ikna që me ta dhe kemi jaftan Për në të të tërë, ingni duhr dhe buni dua për Dhe Allahu Jalla Ola duas sa ti që i shbë për drejt Kur qonë duaja këta Allahu Jalla Ola E i shbë për drejt, Allahu i thot duas e ti me ndimu që e të pas një kuatë saktuar. E dhina Allah kur, i nëpër Allah mirë për atë, që dikush rrin natëm për te mullut këndër tina. Ose rroni këtë. Allah, nga fatkesit asht, më, thënë, Allah, më, të më të mlaja është, njëri, mështë me pas gale, se kamunës i dikush natëm oqurë me dhënë, o Allah, mërë hakon të më pëjtina, zotë Narun në rrën nga kjo pëtë. Gase, a i edhe më skovë musliman, edhe më skovë mus E çon dur ka qilli Allahu më kërkuan ndihmë situata vështira Allah i përgjigjon. Edhe kom musliman. Parlon me kom musliman apo. E robi Allahu Tejalla ole musliman. Ande dur në gëdoya e atij që bue pa drejt. Nga nga gëdoya e shtypurit, e gratës, Allah e mburr nga se Zoti Tejalla ole nuk e lenë këtë dua, bëron tok pa u përgjigjetur. Pra dobija fundi që du më marr vetë, apo është kaq boj me çështë besimit, e shoh që pejgamberët nuk e din ngajbin. Domthon, pe gamason me dit Gajber sikë shoshtë ata timbra apo a do pe gamason din nga e, e fshihura dhe nga ardhmja vetëm aq sa e lebron Zot xhelaura. Mbi ashtu nuk din afë. Nuk din pe gamason çka më nduot. Nuk din, nuk din afë. Pantaja e pegamberit sa është tash në varrin e tij, është lidhen në barza. Ai nuk din çka nduotu posa çka i tha Zot xhelaura. Nuk nuk shkohet, shkon dison tetë vore pegamson luzën e zjarrosha apo ashi ka po vaskë rombet. Ku është ajo po? E kjo çështje që po bëhet këtu mëzon, nuk do të thotë se është në varrëti. Pa nuk lutet pejgamberit ose nuk lutet varri i ti, tij, nuk nuk pretendon se ai din gajbin, nuk e dinas nuk e ka ditë. Pas sa e ka humbur ajo gjellë dora. Kjo është argument. Në pa ditë gajbin, ai kishur 70 vjet. Jo sikur shiu çorapët. Po po është nis, me bazë në marrëveshjen e zure, pse ai që është hedhur në spek në jashtë, me këtë bazë. Prandaj pejgamberi nuk e dinë të fshatën duke dinë gabin pas prasa e ka mësua Allahu xhalla xhalanu çfarë tu po bë kur rast në kjo ngjarje që po dyshim tash kësë dikim do të, të një situatë të vështirë një situatë të vështirë që kaloi me te pejgamberi më i pothatë rozol kush të pejgamber sa pagonte ai dhe shokët e tij çmimin e besimit në Allah xhalla xhalanu valla veçmëson jashtë pse ka shkuar ti atë pse ka shkuar ti atë pse kanë vde këta sa pse kanë vde bepse djazu ka dorë mirë na. Ka dorë ata njerëz mos më vdekë, Allah e mëskëron e mëskëron me, me Vec, ata. Meqja thaj njerëz mos më vdek me i lutari e punëksia, kash e kanë pagu, me jetë e kanë pagu, k ka interes në njerëzve. Prandaj ashap na kam thur be dorë do bini përgjysme. Me dorë kontributi për bomir njerëzve. Ese ka dorë kur shkatrimin e njerëzve e e, e, e, e dëmtimin, absolutisht. Ata kanë vdek për bomir njerëzve. Qarë interesi ka pasë së abët me shku atje sa 100 km në përshketim e me shku rëzikë atje, muvratje pa, pa, pa asë një faj ku ka që një interesi vesh njerëzë mua përcirë se Allahu Gjalli Olar e ka dregun i pigamber për ju vëjdo në qështapër Prandaj ku është ambicia ju në vullnetin që njerëzit të ju quhin mirë e mua pjesëlla që Zoti ka krijuave me përsimet e dhura, me, me sillën e dhuruar, me edukat, me sabër, megjithatë që nda kalon në, në trashëgimi ashat në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj mua dashni të, të të mirën, dhënshmëria për gjallë njerëzve është pjesë, është pjesë e besimit. Jo më uknahet me fatkesinë e njerëzve larg asaj. Kush do kuftohta? Meqimtari ka dhënshmëri për gjallë çfarëto njerit apo On, në mundime në është të stresën, depresjan, të të zhytën në mëka të ekstumab, këja i dhemë muslimani ta, ka dëshimi për po mirë njërë, nuk ka dëshiri asë kush në mënë me mëritu dënimin e lojëllëva, dhe, dhe përpikët vazhdimisht që sa më atë e për viktimat të shetan me shkëtu që me i kësy nga hidnimi e allahët në knasin e allahët nga mundësia shkun gjenem, me të shkojë në xhenam me bërtun në xhenet. Ky është mesioni i muslimanit, besoni paqes, i mëshirës, i dashurisë, i respektit ndaj të gjithëve. Krishterët ashtu të bekam, më përkat u sakrifikuan edhe vdesën sprijt pun, por që të rënjosen thellë në historinë e ndërzimit, kontributit dhe sakrificave për për të mirën e përgjithshme. Allahu xhallahu ala na uftë të bëshun për veten tonë, për familjen tonë, për njeriun përzi që sallallahu xualajlehu ora çë më sillet tona me dukatin e njerëzit, ta duin Allahun, ta duin pejgamberin sallallahu alaihi dhe selam, të bindhen në mesazhin paqësor dhe mesazhin e mshirës dhe drejtësisë që erdhet me Muhamedi sallallahu alaihi ve salam. Allahu yshkur Ramadan, me kaj kur do fondin takime të tashme. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ve sellem.